K.M. szerelmes éneke Miért nem szeretnek engem a nők? Gyuri, mondd meg nekem, miért nem szeret egyik lepedékes nyelvű pálott picsájulankat kurva sem? Imáimba foglalnám a nevüket. Lihegnék, mint egy trubadur, kacagnék, mint egy bajadzó, elvenném feleségül, le van szarva. Miért nem szeretnek engem a nők? Ezek a tetves kis mancik. Én áhítatta leítem ki a retkes nevüket minden fogmosás előtt, és most ott hagyott ez a Margit is. Miért? Mert mondtam neki, mikor a múltkor bőgni kezdett, hogy fújja már ki a szemét, vagy hagyja abba. Én nem bírom a tocsogós csajokat. Az anyja halt meg neki, vagy ki-e? most mi rosszat mondtam neki, hogy menjen a kurva anyjába, mert én most dolgozom, és utálom, ahogy a szőrök recsegnek az orrában, amikor levegőt vesz, és ettől nem hallom a konzsúzsát gépelés közben. Erre elment. Ezek a szar kurvák öregem, mindentől felhúzzák az orrukat. Ez az enikő meg, hát nem igaz. Én szeretem a nőket, meg nem vagyok prűd, meg minden, de háromszor láttam, és nem le akart smárolni egy kapuajban. Így, ahogy mondom, nyelves puszit akart adni. Belelógatta azt a ronda nagy piros nyelvét a számba, a mesztelen számba, és nem hordő nyelvtartót sem. Át megmondtam neki, hogy álljon meg a menet. Előbb lakás és egzisztencia, aztán akarjon pusziszkodni. De akkor se velem, mert engem nem így neveltek. Pedig szerettem volna, ha megkéri a kezem. Nagyon snájdig lány volt. De hiába, nálam első az elv. Mindent a szemnek, semmit annak a ronda folyós kezének. Le akart tapizni, hát ezt neki. Miért nincs egy rendes nő? Aki nincs. Ezek mind vannak. Szelelnek, párolognak, szaguk van, akkor is nő a hajuk, amikor gépelek, pedig csak azt kérem, hogy ne, ez a legkevesebb. Én tökéletesen tudok alkalmazkodni, mosok lábat, tisztán tartom a teflont, perfekt aglegény vagyok. Valószínűleg az a baj, hogy túlságosan tisztelem ezt a riherongyot.